Rondelul unui joc Plângi dulce vântule prin lungi, Curge albă tu minunea lunii, Că alți bunici se fac pe Și zburdă în pulbere alți prunci. Că unii vin și pleacă unii, Chemați de nu știu ce porunci, Plângi dulce vântule prin lungi, Curge albă tu minunea lunii. Joc vechi de a pruncii și străbunii, legând pe mâine, de atunci, cu un pod de aur pus genunii. Curge albă tu minunea lunii, plângi dulce vântule prin lungi.